Második fejezet Az idegen Ébredéskor Karl mi másnak, könyvnek érezte magát, amelyből kiesett pár oldal. Az elmúlt hónapokban egyre erősödött ez az érzése. Sejteni vélte, hogy élete kötetében már nem igen maradtak lapok. A konyhában kávét főzött magának. Alvástól elgémberedett újját úgy melengedte a porceláncsésze, mintha egy kis kájhát fűtenének benne, a hővel derű is férkőzött belé, és lassan szétterjedt egész testében, mint valami lágy hullám. Ezért is ragaszkodott a vékony falu porceláncsészéhez, hiába drága és törékeny. A vastag faluból nem jön át semmi. Zajlott aztán a nap, mint egy zúgó, szemcsés fekete-fehér film, melyen alig-alig körvonalazódnak az események. Csak a könyvüzlet ajtajában fél hétkor a beléptét jelző csengőszavára színesedett meg Karl félete. Sabine Gruber a pult mögé sáncolta el magát. takarta a falra aranykeretben függesztett újságcikket, nehogy egyetlen vevő is olvashassa. Féloldal méretű fotóval megtoldott tudósítás volt ez Karl kivételes könyvszállítói gyakorlatáról. Annak idején a televízióban is hírtattak róla. A műsor sugárzását követően sokan rendeltek sétáltatandó könyvet, ám az varázsa hamar elszállt. A vevők rájöttek, hogy ők igazából nem is olvasók, hanem tévénézők. Ezen a napon kárládájában két könyv várakozott. Vékony kötetkék, kár mégis megérezte a súlyukat, mikor a zsákját a hátára kerítette. Leon a szőnyekpadlón kucorgott a porolatlan üdvözlőkártyák álványa mellett, és meretten bámulta a telefonját, Nick Honbi focikönyve pedig érintetlenül hevert az asztalon. A világháló hangzavara még Nick Honbiét is elnyomja. – Járőrbe megint? – kérdezte Leon, a kijelzőről föl sem nézve. – Nem vagyok én rendőr – felelte Karl – könyveket kézbesítek, Legfeljebb a könyvekben fordulnak elő bűnesetek. – Nem mondja még? – Leon most sem nézett föl. – Kell egyébként is sejteni vélte, hogy a fiút kevési érdekli a válasz. – Na de ha kérdést intéznek hozzá, akkor ő válaszol. Válaszolt is őszintén és kellő részletességgel. – Olyan vagyok, mint az óramutató. Lehet azt gondolni, hogy az ilyen mutató szomorú, amért mindig ugyanazt az utat teszi meg, és odaérkezik, ahonnan indult. Csak hogy ennek az ellentéte igaz. Élvezi az útvonal és a cél bizonyosságát, a tudatot, hogy a tévút kizárt. Ő mindenkor hasznos és pontos lehet. Kár Leonra pillantott, de Leon nem viszonozta a pillantást. Aha, mondta csak. Kár megigazította a galériát, kilépett az utcára, átjárta a kötelesség kötelességtudat. Nem tudta még, hogy új feladat várományosa. A tömött hátizsáknál is nehezebb feladaté. Nyár nosztalgiás őszi délután volt. A domteret beragyogta a nap. Visszafiatalodtak tőle a vénfalak, mintha újonnan épült volna az óváros. Amint Carl Kolhoff tapodni kezdte a megannyi nemzedék megszámlálhatatlan bőrtalpaitól koptatott macskaköveket, megint elfogta az érzés, hogy figyelik. Olyannyira, hogy megállt és körülnézett, ahogyan egy világított torony reflektor a körbeforog. A többi ember meg elhallat mellette vízi jármű módjára, egyesek sebesen, mint a szárnyas hajó, mások ráérősen, mint a tutaj, de senki nem fordult utána. Kál annak tudatában ő nem ér rá, tartania kell a menetrendjét, türelmetlen lábizmai feszülésén is mérte a telő másodperceket. Elindult megint, és mint valami szentellen legyet, próbálta elhesegetni ezt a bizonyos érzést, de hasztalan. Egyszer csak egy fekete tincses kislány szegődött kál mellé, és felvette vele a tempót. Szakasztott olyan volt, mint a Herceg kisasszony kastély című képeskönyv főszereplője. Ebben mindenféle öltözékek találhatók hátul, melyek típőzára rögzíthetők a kislányt ábrázoló oldalakra. De emlékeztetett a Lili és a kedves krokodil hősnőjére is a kislányra, aki a krokodillal közösen küzd a gonosz Kasparral, de ez a kislány most élénk sárga téli kabátot viselt nagy fagumbokkal, sárga harisnyanadrágot, világos barna felül szegélyes száru csizmácskát. A legszembeszökőbb mindazonáltal a bőr sapkája volt egy pilóta szemüveggel, mely azonban csak divatos kiegészítő volt, légi alkalmatlan. És az lehetett az ember benyomása, hogy egy napraforgó virágporát fújták a kislány arcába, olyan szeplős volt, főleg a fitos kis orra, mintha a szeplők azt találnák az arcán a legeslegszebbnek. A szeme világos kék, olyan, mint az ég, nem, mint a tenger. – Hello! A nevem Sasha. Kilenc éves vagyok. Nem úgy mondta, mint aki cserébe elvárná, hogy Kárlis közölje a nevét és az életkorát. Tájékoztatás volt, nem felhívás. Korához képest Szása egyébként kisnövésű volt, amelyet az iskolában sokat csúfolták, valamint kisé kövérnek tartotta magát, noha csupán tartalékot képzett gyermekteste a nagy nyurgulás előtt. Kár nem lassított, hiszen a könyveknek gyorsan el kell jutniuk az olvasókhoz. Nem zöldségfélék, de mégiscsak romlandó áruk, vélte Kárl. – Te nem is félsz tőlem? – Nem én. – Biztos nincs megengedve neked, hogy idegenekkel szóba állj. Nem vagy idegen, ismerlek? Dehogy ismersz. Látlak mindig átmenni a dom téren, az ablakonból, amióta az eszemet tudom, és korán kezdtem a gondolkozást, azt mondja a papán, abba se hagytam. Te mindig itt vagy, mint a dom kongató harangjai, az ismerősön vagy, bugyogtak belőle a szavak, mint víz a forrásból. Ha ismersz, akkor mondd meg, mi a nevem. A dom harangjaiét sem tudom, de a hangjukat százezer millió közül is kihallanám, ahogy téged is kiszúrnálak akárhány ember közül. Kárt nem győzte meg ez az érvelés. Nagyon gyermetegnek ítélte. Attól még nem ismersz igazából, egy szóval idegen vagyok neked. Te vagy a könyvsétáltató, így nevezlek, tehát van neved, és ismerem is. Kál nagyot szusszant. Ha már régóta figyelsz, azt is tudnod kell, hogy mindig egyedül járok. Semmi vész, te is egyedül mész, én is egyedül megyek melletted. Nem, tiltakozott Kárl. Az nem lesz jó. Kedveli a gyerekeket, de nem érti őket. Olyan rég elmúlt már a saját gyerekkora, hogy emlékei róla elfakult polaroid felvételeknek tetszenek. Ő egyre korosodik, a gyerekek meg maradnak gyerekek, ezért nőttön nő a távolság. Már fogalma sincsen, hogyan hidalhatna át. Faképnél hagyta Szását. Másnap Szása ismét felbukkant. Eleinte nem is szólt semmit, csak ment Kár mellett és figyelte. Tegnap este alaposan átgondoltam, nem, vagy -e esetleg mégis veszélyes, hiszen megkérdezted, hogy féleket tőled, lemutatott Kár lábára. De a járásod nem vészjósló. Kár lenézett a lábára, hogy hogyan mozog. Soha eszébe nem jutott bármi vészjóslót kutatni ebben. Előző este azonban ő is alaposan átgondolta, mit tenne, ha Sasha ismét mellé szegűdne. Nevezetesen, hogy semmi esetre sem kér a kíséretéből, ezért így felelt. – „No, és ha a sarkon túl lesz vészjósló a járásom, az óváros szűk utcáiban? – Nem hinném, rázta a fejét Szása, sötét tincseit hintáztatva. És ha elkapom a gyerekeket? Te, ugyan már! Sasa legkevésbé sem zavartatta magát. Megmutassam! Lassú vagy! Annyira biztos vagy benne? Kapja la kell! Ez most komoly? A kislány leszegte az állát és skeptikusan vonta fel a szemöldökét. Megteszem! Csinálod végre, vagy nincs merszed? Kárl tett egy kört Sasa körül, aki végig rajta tartotta a szemét. Kár kivárt, amíg pislog, akkor felé kapott, de a kislány könnyedén kitért előle, csak tett egy lépést oldalt, semmi több. Kár újra felé kapott, és a kislány újra kisiklott a kezéből a legcsekélyebb erőfeszítés nélkül, és még nevetett is hozzá. – Az iskolában folyton fogócskázunk, és én vagyok benne a második legjobb, csak Svenja jobb nálam, de ő a legjobb mindenben, úgyhogy ő nem számít, egyébként meg Aljas is osztályzatot ad arra, hogy ki mennyire jó barátnő, és folyton változtatgatja azt az osztályzatot. Karl eltekintett az újabb próbálkozástól, már így is nevetségesé tette magát. Remélhetőleg nincs tanú, mert különben oda a renoméja. Sasa füligérő szájjal méregette. – Tőlem nem tartasz, de úgy veszem ki szvennyától nagyon is. – Sasa bólintott. – Borzasztóan, de mindenki így van vele. Jobb is tartani az ilyentől. Tőle te is tartanál. Kál nem állta meg nevetés nélkül. Olyan érzés volt, mintha egy rozsdás vén masina indulna be újra. – Viccesen nevetsz, – jegyezte meg Sasa. – Mintha nem is tudnál rendesen. – Nevetni mindenki tud. – Dehogy! kém sosem nevet, ahonnan származik, ott nem nevetnek. Honnan származik? Svédországból azt hiszem. És hogyhogy -hogy nem nevetnek Svédországban? Mert ott annyira hideg van télen. Ha ott nevet valaki, és kitátja a száját, a fogaira zúdul a hideg levegő, és az nagyon fáj, ezért csak mosolyognak, és berbelnéni viccesen kalimpál a kezével jó kedvében, néha még topog is egy helyben. Kár befordult a Száli utcába. A szüleid biztosan aggódnak már, hogy hová lettél. Apukám még dolgozik, mama meghalt. Kár megállt, és Sasza kék szemében nézett. Őszintén sajnálom. A kettőből melyiket? Kár tűnődött kicsit. Ezt is, azt is. Utóbbit azért sokkal jobban. Mama csak egy kép az előszobai komót fölött, nem is emlékszem rá. Ezért nem szabad a halálán bánkódnom. – Erre jutottam. – Sasa a szájára mutatott és mosolygott. – Papa azt mondja, a mosolyomat és a nevetésemet mamától örököltem, ezért is szeretek annyira nevetni. Az olyan, mintha mama is velem nevetne. A te mamát is veled nevet? Karl végképp nem akart az anyjáról társalogni. – De ha édesapát hazaér és nem talál, ehhez van szokva. Gyakran vagyok máshol, papa sosem aggódik, neked sem kell. Szesa apja mióta a felesége meghalt, és egyedüli családfenntartó lett, gyakran túlórázott a fémszerkezet építő cégnél. Különben el kellett volna költözniük, és ettől meg akarta kímélni a kislányát. Ne még a baráti körétől is megválnia, az legalább maradjon meg neki. Ma elkísérlek, ezt már eldöntöttem, mert tudni akarom, merre jársz, hiszen mindig csak a domtéren látlak, aztán meg már nem. Olyan sokszor kiszíneztem, hogy hova mindenhova mész, Kiszíneztem ezt szó szerint, ésd, mert lerajzoltam magamnak, de most végre tudni akarom, mert kíváncsi vagyok. Annyira kíváncsivá tettél, hogy végül fogtam magam, és oda mentem hozzád. Már igen közel jártak Darcy villájához. Van egy angol közmondás, ez a fordítása. A cicának is a kíváncsiság lett a veszte. Sasa felvonta a szemöldökét, és csak nézett Kárla. Ésd úgy, hogy nem jöhetsz velem. Ez az utolsó szavam. Másnap este megint ott volt a kislány. Szása okos tervet eszelt ki. Mindegy, mivel érvel, hogy kárt elkísérhesse, kár még jobb ellenérvel hozakodik elő. Hát nem mond semmit. Egyszerűen velem megy. Kár minden lépésnél azt várta, hogy megszólal, de hiába. És mert ő meg nem tudta, mit mondjon a kislánynak, hallgatott. Így mentek egymás mellett egy jó darabom. Kál közben beadta a derek át, hadd jöjjön szásá, ha ilyen csöndben van, most az egyszer bármennyire helytelen. A kislányra nézett. – De egy szót sem szólsz, meg sem pisszensz. – Világos. – És nem csinálsz semmi szamárságot, ahogy a gyerekek szoktak. – Sose szoktam. – Nem zaklatod az ügyfeleimet, én soha senkit. – És a mai nap egyszeri alkalom, kivétel. – Tudod, hogy mi az a kivétel? Ha persze, nem vagyok már gyerek, nem sokára tizet töltöm. Szásának két és fél lépés volt, ami kárnak csak egy. Ezért Szása lépte, szabálytalan volt az övéhez képest. Az egyenletes ritmust elnyomta a szeszélyes bukdácsolás. Mikor feltűnt Mr. Darcy villája, Karl megállt, és mély lélegzetet vett. – Mr. Darcy, kitűnő ügyfél, szinte minden nap elolvas egy könyvet – – Végig? – Úgy van. – Tyű! – bólogatott elismerően Sasa. – Nyilván más se nagyon csinál – a villára sandított. – Akkor ez a ház biztos tele van könyvel, még a padlás is. Egy könyvelteli villa Sasa szemében maga volt a paradicsom. De legalábbis egyike az általa elképzelteknek. A klasszikus vattacukorfás szökők utas mellett. Sasa úgy vélte kilenc évesen, miért is ne lehetne neki egy egész gyűjteménye. Ahogy sejtem, Mr. Darcy nem nagyon tud bánni a gyerekekkel, mondta figyelmeztetően Kál, miközben meghúzta a csengőfogantyúját, és ebben a pillanatban közösséget érzett ügyfelével. A házigazda nyitott, de mentem be is csukta az ajtót Sasa láttán, mert azt hitte, adomány gyűjteni jön. Darcy utált személyesen adakozni. Minden évben átutalta a nyereséget 10%-át jótékonysági szervezeteknek, de valakinek pénznyomni a markába olyan érzés lett volna számára, mintha mentegetőzne. Kál ismét csengetett. Én vagyok az von Hohenes úr, Kál Kolhoff a Városkapu könyvesboltból, nyílt az ajtó. Mit keres itt a gyerek? Velem jött, nagyon jó kislány. Nem megállapítás volt ez, hanem felszólítás. – Hány könyve van? – érdeklődött Sasa. – Összesen? Darcy csak a fejét ingatta, mint aki nem érti a kérdést. – Tudok számolni? – közölte Sasa, és már surrant is elmellette. – Sőt, nagyon jól tudok számolni. Még hogy a lányok nullák matekból, micsoda pont mint az, hogy a lányok nullák sportban. Én futás közben is tudok számolni, megmutassam? Sasa nem várta a válaszra. Tapasztalta már, hogy nem mindig kedvező. Beszaladt a villába, úgy látta, csupa folyosó, meg kép a sejem tapétás falakon, meg lépcsősor pihenőkkel, meg ablak, meg ajtó. Ember és könyv, azonban egy szál sincs benne. Sasa azt várta, hogy falazat helyett mindenhol könyvgerincek fogadják, de egyetlen egy sem akadt az útjába. – Kislány, állj! – hallotta háta mögül a kiabálás, de úgy csinált, mintha más valaki is futkározna éppen a villában, és neki szólna. Egyszer csak egy üresen tátongó teremben találta magát, ahol a patinás kandallóban tűzlobogott, volt továbbá egy sötétbarna bőrkanapé és egy márványlapú asztal, rajta egy laptop és három darab könyv. – Három? – kiáltotta fel. – Csak három? – Há, hol a többi? – A pincében? – Már rohant volna tovább, de beléped Darcy Karlal. Végtelenül sajnálom, mondta Karl. Merőben váratlan ez a viselkedés. És végtelenül sajnálta valóban. Hűséges ügyfeleit, a keveset, aki még megmaradt, hímes tojásként kezeli, és Szásá most a szeme láttára zúz össze egyet közülük. És éppen Mr. Darcy-val műveli ezt, aki annyira tartózkódó, annyira őrzi a magánszféráját. Miért is engedte, miért is hagyta, hogy elkísérje még egy ilyen buta vénembert? Ezt a gyereket pedig most azonnal hazaviszi, vár még az apja meg nem jön a munkából, és közlévelet tegyen arról hogy őt többé ne zaklassa. Mr. Darcy közelebb lépett Szásához. Mit készült tenni dühében? Nem fogsz több könyvet találni, szólalt meg váratlanul meleg hangon. Ez a három van az egész házban. Szása riadtan pillantott a kandaló felé. Elégeti őket? Darcy leült a kanapéra. Gyere ide, légy szíves. Sasha nem vonakodott, még úgy látta a világot, hogy a gazdagok okvetlenül jók is, különben nem lennének gazdagok. Ez a nézet az évek során aztán változik. Tudod, én nagyon szeretem a könyveket, ezért nem égetem el őket, ám bár véleményem szerint szabad könyvet égetni, de csak végső esetben, ha farkasordító hideg van télen, és különben megfagynánk, akkor a könyv életet menthet. De a könyvek erre nem egy módon képesek melengedhetik a szívet, amellett, hogy vészhelyzetben a testet is. De hol a sok könyv, amit olvasott? kérdezte Sasha. Tudod, az emberek egyre kevesebbet olvasnak, holott a könyvek embereket, történeteket foglalnak magukban. Minden könyvben dobogni kezd egy szív, mikor valaki olvassa, mert az illető szíve rákapcsolódik. A hangja bánatos volt. Nem szására nézett, hanem a tűzbe. Szófukar volt egyébként, most azért bírt ennyit beszélni, mert mintha magában beszélt volna. Ha valaki másnak, hát csak is kárnak szánta a szavait, aki számára régóta annyi mondani valója lett volna. Élő anakronizmus vagyok, és ez nincs ellenemre. Lassú vagyok egy egyre gyorsuló világban, és azt szeretném, ha az emberek olvasnának. Darcy fölemelte az egyik könyvet. Amit kiolvasta, megy rögtön az óvárosi könyvtárba, hogy más is örömét lelhesse bennük, mielőtt megsárgulnának. Megsárgulnának? Ismételte, ízlelte a szót, Sasha. Milyen Milyen a hangzik, olyan ragacsosnak, jelentette ki. Egyet értek. Meg betegségnek, amely a lapok érintőit fertőzi. Egy megsárgult könyvet senki sem akar a kezébe venni. Olyan, mint emberben a leprás. Egy óvárosi könyvtárnak pénzt adtam egy szányra, ahol a megsárgult könyveket úgy tárolhatják, hogy ne pusztuljanak tovább. Amolyan kiközösítettek telepének kell elképzelni, sajnos gyógyíthatatlanok. Szása elképzelte a sötét könyvtárban összebújó régi könyveket, és elszomorodott. De nem derítette fel az üresség sem a kopár, rideg falu villában. Biztosan van néhány olyan könyv, ami különösen tetszett. Az tör az ember nem válik meg, szereti, ha kéznél van. Én senkinek sem adnám oda a két lottit. Éppen az ilyen könyveket különösen fontos továbbadni, hogy másokat is részeltessünk a szerencsénkben. Éppen a szívünknek különösen kedves könyveket. – Úgy beszélsz szinte, mint egy pap? – Dársinak ezen mosolyognia kellett. – Néha annak is érzem magam. – Karl Kolhofhoz fordult. – Igen, eszes a kis kísérő. – Én is meg vagyok lepve, akárcsak ön. – Hozza magával máskor is. – De most van még némi teendő, mielőtt zárnának a tőzdék messzi földön. Darcy szerette régiesen kifejezni magát. A racionális játék a pénzzel ettől kapott némi bájt. Legközelebb megmutatom a kertemet, jó? Neked és Kolhóf úrnak. Neki már olyan régen megszerettem volna mutatni. Kár nem volt könnyező típus, legutóbb 14 éves korában sírt, mert a kislánya lelkébe gázolt, tudni illik az ő szerelmes levelét, melyre az anyadrága parfümjéből is hintett, ez a lányzó az óraközi szünetben hangosan felolvasta a barátnőinek, aztán a papírkosárba hajította. Kár már a nevüket is elfelejtette, a könymirigyei szintén a bánatos zokogást. Ezért szúr csak kicsit a szemes sarka. Mr. Darcy az ajtóhoz kísérte őket, ott udvarias búcsúszkodás következett. Kár ezek után nézett a fél lábonállással próbálkozó szására. Hosszan. Tudom, mit akarnál mondani? Végre megtalálta az egyensúlyt. Hogy nem lett volna szabad berontanom oda, és tényleg nem lett volna szabad. Kár bólintott. És még azt is, hogy odaben a legszívesebben fülön fogtál volna, hogy hazavigyél apámnak. Sasa fenyegetően emelte fel a kisúját, hogy az életben elás, viszont Karl erre nem bólintott. De most ez az ember annyira kedves volt, és meghívott mind a kettőnket, ezért nem mondhatod, hiszen mégiscsak úgy beszaladtam, noha igazából helytelen volt, ezért most nem tudsz mit mondani, két hang beszél a fejedben, és gőzött sincsen, melyiknek van igaza, van egy okos javaslatom, továbbra is veled tartok, és viselkedem. Okulok a hibámból, ezért jutalom jár, vagy nem? Ezt alaposan kigondoltad. Azon a hosszú előszobán átfordult meg a fejemben, tovább kell mennem, mondta Karl, és fejcsóvába elindult. A háti zsákomból a többi kövnek is a gazdájához kell jutnia. Na és velem mi lesz? kérdezte Sasha. Haza sem találok innen. Karl megállt. Ezt is az előszobában gondoltad ki? Sasha büszkén bólintott. Arra az esetre, ha más nem használ, olyan ártatlanul mosolygott, mintha ő lenne a legpéldásabb kislány az egész bolygón. Karl mély lélegzetet vett. De nem szaladsz be megint egy házba vagy egy lakásba? Csak mert kíváncsi vagy. Nem fordulhat elő? Becsület szavadra? Sasza kárhoz lépett és kezet nyújtott. Kár elfogadta. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Sasa közben ütemesen rázta Karl kezét. Ezzel megpecsételődött az Egyesség. A következő állomás egy apáca volt, egy régi rendház lakója, melyet nem hagyott el soha. 512 év után a Vatikánban úgy döntöttek, hogy feloszlatják a bencés nővérek rendjét, de ez az apáca nem akart elmenni, mert ez volt az otthona. Pedig Mária Hildegard nővér születésekor senki nem hitte volna róla, hogy egykor zárdában fog élni. Apjának a molekuláris biológia volt a szakmája, az anyjának az asztrofizika. Mindketten feltétlenül hittek a tudományban. Csak azt értékelték, ami számszerűsíthető, a csupán betűkkel kifejezhetőt semmire sem becsülték. Soha nem lakozott velük az Isten. A lányuk azonban már óvodás korában kijelentette, se hercegnő nem akar lenni, se asztrobiológus. Ez volt szülei kimondatlan vágyálma, hanem csakis apáca. A szülők nevettek, azt gondolták, majd ki különben is szerettek volna unokát. De a lányukkal együtt nőtt ez a vágy. Homályos vágy, ahogyan a felhősen megfogható, állandó alakzat, hanem a szél formázza. Változó a felhő megjelenése, de mégiscsak ugyanaz a felhő. Az érettségi után a lány hat hétre Zimbabvéba utazott árvákat gondozni. Történetesen a bencés nővérek szervezésében. Közöttük a lendő Mária Hildegard nővér nyugalmat talált. Esténként az új szövetséget olvasta, nem úgy, mint az iskolában, ahol feladott lecke volt a másnapi tanításig, hanem szabadon, mindig csak annyit, amennyit bebírt fogadni belőle. Megismerkedett egy Jézus nevű fiatalemberrel, aki közös útra hívta. Ez az út a Bencisrendi nővérek zárdájába vezetett. Itt érezte először, hogy igazán a helyén van. Mintha megtért volna az otthonába, holott a hittétel úgy szólt, hogy ilyen nincs a földi téreken. Mária Hildegard nővér nem akarta többé elhagyni ezt a kivételes helyet, mert a külvilágban sohasem találta fel magát igazából. Csak hogy az érsekség már meghozta a végzést a kiürítésről. kikapcsoltatta az áramot, a vizet, a fűtést, még bírsággal is fenyegetőzött ám egy ősi, egyházjogi törvény értelmében erőszakkal nem kényszeríthették távozásra az apácát. Ha azonban magától távozna, meg lehet gátolni, hogy visszamehessen. Mária Hildegard nővér nem tudott biztosat afelől, hogy vajon állandó megfigyelés alatt tartják-e, de nem akart reszkírozni. Karl krimiket hordott neki, mindig tett a csomagba egy fél kiló lisztet, meg egy csomag gyertyát is, mint alapellátmányt – Erről szó sem esett köztük soha. A szomszédok is mindig vittek ezt-azt, remélve, hogy a mennyben javukra iratik. Karl mit sem tudott a Mária Hildegard nővér által művelt kis veteményesről a zárda belső udvarám, sem az ivóvizét biztosító kútról. Karl ezért azzal sem volt tisztába, miért tárgyalja ki vele olyan hozzáértően Mária Hildegard nővér az időjárást, ezt a létkérdést a növényei szempontjából. Hermann Hesse nárcisz és goldmundjából a Jambor szerzetes nevét adta neki, pontosabban ennek botanikai gyűjtő nevét választotta, az Amariliszt. Sasha roppant izgalmasnak vélte a találkozást egy apácával. Érdekelte, hogy vajon az apácák csak is ostját esznek-e, hogy van-e haja fityula alatt, és milyen szokott lenni a hosszú apácáknál, hogy van-e külön hálóhol hálóholmi is. A kérdést azonban, hogy mindenüket szentelt vízben mossák -e, inkább megtartotta magának, mert volt másik, amely szinte égette a nyelvét. – Tényleg igaz, hogy nem házasodhatsz, mert apáca vagy? Én már arra vagyok. – Hoppá, és tud erről az Isten? Amarilis nevetett. – Isten a vőlegényem. – Hát akkor bizony a vőlegényed jó messze lakik tőled? – Miért mondasz ilyet? Az ég itt van mindjárt fölöttünk. – Persze, de te nem tudsz repülni. – Jól megnézte Amarilis öltözetét. Vagy mégis? Még nem próbáltam. Ki ne hajt, ha te vagy Isten felesége, biztosan örülne neked. Isten aráé az összes apácák. Sasa oldalt billentette a fejét. Én úgy tudtam, hogy mindenkinek csak egy felesége lehet. Aztán bólintott, mint aki felismerésre jutott. Ő az Isten, a végül is megteheti, hogy ne tartsa magát a saját törvényeihez. Amarylis nővér erre csak hápogott, mire Karl gyorsan elköszöntőle, tőle, hogy úgy tehessen, mint akinek ez fel sem tűnik. A következő aggályos gonddal becsomagolt könyv címzetje Faustus doktor volt, aki emeritus professzornak mondta magát, ám bár felsőfogó oktatásban sohasem részesült. Az esze meg lett volna hozzá, de a szüleinek nem volt pénze tandíjra, így aztán apja és nagyapja nyomdokain ő is kalauz lett a vasútnál. Nap mint nap kivolt éve a gátlástalan panaszáradatnak pontatlanságra, alkalmatlanságra, barátságtalanságra. Ideges tekintete egy üldözötté. A kutyáktól is nagyon félt, főleg a pudliktól holott minden vágya volt egy hűtárs, egy okos, kifinomult, magafajta tudóshoz illő eb. Ezt az ellenmondás minden elmeéle vetésével sem bírta feloldani. Kárnak a névadás szinte már túlontúl -túl kézenfekvő volt. Faustus doktor történelmi értekezéseket olvasott, mégpedig azért, hogy minél több állítást cáfolhasson a szerzőkhöz, illetve egyetemeikhez címzett minél több levélben. Kárnak is fejtegette ezeket a dolgait, többnyire merőben összefüggéstelenül. Előadásai úgy el ráadásul, mint egy némely túl sokfelé ágazó folyó. Egy ponton aztán a doktor fejcsóválva csukta magára az ajtót. Harisnás asszony ezúttal nem túl épületes elírást prezentált középszar. A kézbesítések között Karl kivált kép azonosult az egész világgal. Nem több renget, nem kellett néznie, merre megy. Vitte a lába. Bezzeg aznap. Szása alig szólt valamit, de ott volt vele, és ettől minden más lett. Miért van vele egyáltalán? kérdezte magától egyszer csak Karl, Aztán Szásától is. Miért nem játszol a többi gyerekkel? Manapság már nem szokás? Tehogy is nem. Csak te nem játszol? Te? – Csak most nem? Uh – Mhm. -huh. Vannak barátaid? – Persze. Kárnak ismerősek voltak az ilyen egyszavas válaszok a gyakornakokkal folytatott társalgásból. Ki nem ejtenének a szájukon fölösleges szót? Nyilván más tevékenységekre tartogatják az erejüket. – Kik? – Az Alex, a Leila, a Simon, az Anna, az Ivalina, meg a Tim. – Jaj, az Ivalinával vége, mert elment az esze vagy is hülye. áthatatom én a következő könyvet? – Kár szerette az ajándék csomagolású könyvek átadásának pillanatát. Egy kicsit, egészen kicsit, és ez soha nem vallotta volna be, Télapónak érezte magát ilyenkor. Kizárt, felelte ennek okán. Szépen kérlek, csak most az egyszer! Sajnálom, de nem. Léci, léti, léci, léti, Talán majd máskor, nem efibrisznek." Ő volt az utolsó cím az aznapi körben. Nem, most! – Akkor nem nyúzlak tovább, ígérem. – Ez zsarolás. – Tudom, akkor szabad? Feltűnt előttük Efi Brissz háza. Kár ingatta a fejét. – Nem. – De te nyomhatod meg a csengőt. – Az nem ugyanaz. A könyv átadástól eltérően szép a hangzása. Igaz volt, mert a csengő a Big Ben melódiáját játszotta. Kis idő múlva ajtót nyitott Efi, kisé kifulladva. – Hűdvözlöm, Kalhof úr, meglátta Szását. – Az unakája? – kezet nyújtott a kislánynak. – Nem, én Szása vagyok, segítek neki, az öregeknek segíteni kell. Kál nap, mint nap öregnek érezte magát, de soha annyira, mint ebben a pillanatban, mintha Szása egy táblát akasztott volna a nyakába. Egy maga már nem győzi. – Szeretem a gyerekeket – mondta Efi. – Van gyereke? – Sasha úgy gondolta, ez egyszerű kérdés, a válasz rá egyetlen szó, van vagy nincs? Andrea Kremmen számára ehhez azonban nem egy szó kapcsolódott, még csak nem is egy teljes könyv, de egy teljes könyvtár. Még nincs, foglalta össze a dolgot. Kál kibontotta a csatot a hátizsákján, kioldotta a zsinót, hogy előszedje az aznapi utolsó könyvet. Szabad nekem átadni? kérdezte Sasha, levendul a méz édességű hangon. Nyugodtan rábízhatja a gyerekre, úgy látom sokat jelentene neki. Karl vonakodott. Ez esetben nem teljes egészében végzi el a kiszállítást. Évtizedek óta először. Minden megváltozik, Karl számára túlontúl gyorsan. Úgy érezte, sztrájkolnak a kézizmai, csupán fél ótig nyújtják a könyvet Sasha kis kezéhez. Végül is Sasha elvette a csomagot, és kisé kapkodva nem kellő szertartásossággal adta Efi kezébe. – Pakolja ki, én mindig szélsebesen szakítom fel az ajándék csomagolást, mert fúrja az oldalamat, hogy mit találok benne, nevetett Szásá. – Most is fúrja, pedig nem én kapom. A fekete rózsa lánya a nagy sikerű regény folytatása volt a csomagban, a fülszöveg az előzőeknél is drámaibb élményeit harangozta be a kényszerűségből egy kegyetlen árvaházban felnevelkedett kertésznőnek. Ez nagyon szomorú jegyezte meg Szásá a borítón ábrázolt, leszeget fejű, viharban lápon gyalogló nő alak láttán. Effi átpergette a lapokat az ujjak közt Az, de egyszer, mint nagyon igaz is én minden esetre mérhetetlenül örülök ennek az olvasnivalónak. Szására pillantott aztán. – Hozol nekem könyvet máskor is? – Hát persze! – felelte Szásá. – Ha ő engedi? – Ugye engedi. Karl elmosolyodott. – Majd még meglátjuk. Efi újfent Szására pillantott. – Kolhov úrnál ez igent jelent. – Nemet jelentett. Efi is sejtette, de nem akarta, hogy így legyen. És amíg nem hangzott el egyértelmű kijelentés, maradt a szabad értelmezés, melyel okvetlenül élni kellett. Elbúcsúszkodtak, és kárlak újfent a pontos napi beosztása módosulásával kellett számot vetnie, mivel, hogy Szását még vissza kellett kalauzolni a térre, ezért nem veheti útját egyenesen haza. Így aztán kevesebb ideje lesz olvasni, kevesebb oldalt halad, hosszabb időbe telik, mire kiolvassa a könyvet, és elkezdheti a következőt. Ha valaki élete ilyen finom fogaskerekeken gördül, a gépezetet a legkisebb szemcsepor is kibillenti. – Kedves ez a nő – mondta Szásá, akinek most egy darabon hátramenethez szottyant kedve. – De valami nincs rendben nála? – Tudom. – Olyan furcsa lapozta azt a könyvet. Neked nem tűnt fel? – Mire gondolsz? – Nem is tudom. Legközelebb majd külön odafigyelek erre. Valahogy nem volt normális, ahogyan csinálta. Efi nem olyan, mint mások. Sasa ugrándozásra váltott. Tulajdonképpen miért mondod Efi Brissnek, vagy Darcy Darcynak? A csengő mellé egészen más név van kiírva. Ezek az általam adott neveik jobban illenek rájuk. Az olvasni szerető emberek megérdemlik, hogy a regény alakok nevét viseljék. Én is megérdemlem? Sokat olvasol? Ehhez pont eleget. Te milyen nevet adnál magadnak? Én kérdeztem előbb. Kárl mérlegelt. Nem is, mondta. Sasa nevetett. Jó, igazad van, de holnap mondasz nevet, ugye? Na, szia, könyvsétáltató! Azzal elfutott. Kárl úgy döntött, vesz magának egy üvegbort, a Sessió idegcsillapítónak, Ahogyan egy régi autónak a kenőolaj, úgy kell neki a bor. Csak is Frank-Szilváni, nem csupán a kivételes körtemek fügez a matáért, hanem mert az ujjának is jól esik a gyönyörűen kerekített palack fogása, ilyet szinte csak ezen a borvidéken használnak. Vet mindjárt két palackkal, hiszen valószínű, hogy Szásá holnap is jelentkezik. Másnap Karl meglátogatta egykori főnökét Gustav Grubert, a Dom panoráma öreg otthonban. A dómot onnan amúgy legfejebb a cserepezett tetőről lehetett látni akkor, ha három méter magasra szökkent a nézelődő. Kál mindig reggel és ebéd között kereste fel Gusztávot. Nehogy étkezéskor zavarja. Az öreg otthoniak nem órákban mérik az időt, hanem étkezésekben. A nap folyamán kapnak még délutáni kávét süteményel vacsorát, és este egy pohárka altató mellé valami kis csemegét. Gustávnak hajdanán búzaszőke fürtjei voltak, mostanra ez a szín, mint egy visszájára fordult rajta, mint egy fénykép negatívon. Élénk árnyalata szinte csúfolódott a szemöldöke utolsó szálain, meg a hamusz borostáján. Gusztáv olyas forma volt, mint egy bohóc jócskán túl a lesminkelésen. De a nevetésredők meg tűnődő ráncok még őrizték a humort és a bölcsességet. A szemet talán nem szikrázott már olyan csintalanul, fátyolosabb lett, de a bolondozással nem hagyott fel. Gusztáv ágyban feküdt, könyvet tartott a kezében, amelyről levette a burítót. Jól lehet gusztáv már alig bírta tartani a kemény fedelű könyvet, de zsebkiadásút a világért sem vett volna a kezébe, mert csak a szilárd keltett olyan érzetet, hogy az értékes szavakhoz nem férhet semmi ártalom. Mostani kiszolgáltatottságában, mikor a kor és a halál támadja mindenfelől, legalább a szavak legyenek biztonságban arra a kurta időre, melyet még velük tölt. Mikor kál belépett, gusztál a takaró alá dugta a könyvet. – Milyen jól nézel ki! – mondta Kál. Az előtt ügyesebben hazudtál egy nagy frászt. Ha ház volnék, javában dolgoznának rajtam a bontó kotrógépek. Kál a takaróra mutatott. – Ezt miért muszáj? – Mit? – a pocsékul kinézést? Több évtizedes gyakorlaton van benne, és nem lanyhulok a könyvet dugdosni. Nyilván oka van, nem? Azt hiszed, kiakadok a tekorodban valami pornográf olvasmányon? Gusztán nevetett, ettől rájött a köhögési roham. Mióta ez rendszerré vált, azon volt, hogy ne nevessen, emiatt nem olvasott, nézett, hallgatott semmi mulatságosat. Még az újság vicc oldalát is rögvest a szemétbe dobta. A köhögési rohamok ettől valóban megritkultak. Ám a tüdejének hiányzott a vérellátást javító nevetés. A szívének meg csak igazán. Annyira öreg vagyok, mondta Gusztáv, mikor levegőhöz jutott, hogy meg se érteném, miről szól az ilyen könyv. Olyan öreg, hogy az erotika nekem már ógörögül van. Kisilabizálnám, de az értelmét nem fognám fel. Akkor miért dugod el mindig a könyvedet? Carl egy székre telepedett Gustáv ágya mellett, és megszorította a kezét. – Komolyan érdekel, hogy mit olvasok? – Persze, nevetni fogsz. – hogy megígérhetem? – Gustáv kivette a könyvet a takaró alól, és odanyújtotta nyújtotta kárnak. A sziget volt Stevenson-tól. Carl végig simított a finom bászonkötésen. – Ifjonti olvasmányaimat bújom, kalandregényeket, falom méit, Észreveszem, hogy sok minden nem olyan remek, mint ahogy az emlékeimben élt, de mégiscsak, csak hazatérnék. És képes vagy ezért szégyenkezni, vén szamár. A gondozó nőknek itt én a professzor vagyok, mert könyvekkel kereskedem, vagyis kereskedtem. Itt elakadt Gusztáv szava. Értelmiséginek hisznek engem. Erre legyen szavad. Az vagy. Attól, hogy sokat olvasol, még nem leszel értelmiségi. Ha sokat zabázattól még nem vagy ínyenc, én önző módon szórakozásból olvasok, mert szeretem a jó storikat. Nem a világról akarok többet megtudni. Azt nem lehet kivédeni. Mindig megragad valami, még az olyan öreg koponyában is, mint a tiéd. Gusztáva kincses szigetre bökött. Annak idején a szüleim ajándékoztak nekem könyveket, könyvkereskedők voltak ők is, mint tudod. A Gruber dinasztia. Úgy van, egyes családokban a szeretetet az étellen mutatják ki, a vastagon megvajozott kenyérrel, meg a dupla szalámi szalámival. Más családokban sokszor hosszan ölelgetik egymást, melengetésnek a rideg világban. Az én családomban a szeretetet ősidőktől fogva könyvekkel mutatják ki. Nem feltétlenül kell annak a könyvnek passzolnia, mikor iskolába adtak, nagy nehezen bírtam csak megfejteni egy mondatot. Dadogósan olvastam ki külön minden egyes betűt, idétlenül eszkábáltam őket össze. Usztán nevetett, aztán köhögésbe tört ki. Akkor ajándékozott meg apám úgy, ahogy mondom, a Brokházzal Thomas Mantol, több száz oldalnyi hosszú mondat, csodálatos, míves, aranyláncnak beillő mondatok, de olyan hosszúak, hogy engem pusztán csak megijesztettek. Egy évre rá megkaptam Tolstoj háború és békejét, és mikor betöltöttem a tizet, anyám átnyújtotta Prusztól az eltűnt idő nyomában, holott fejemen volt a tojáshely. A szüleim nem tettek különbséget gyerek és felnőtt irodalom között, csak jó meg rossz könyv létezett számukra, és a leges legjobbakkal láttak el. Ahogy a mások gyémánt ékszert ajándékoznak, mert az egy életre szól... – Gusztáv szája fülig szaladt. – Megtartottam a kis előadást, mi? – Ilyennek ismerlek, mióta élek. Nem is akarom, hogy milyen legyél. – Hazudsz! – bokszolt kár felkarjába Gusztáv, de nem érzett többnek egy lebbentésnél. – Tartsd meg ezt a jó szokásodat! A minap szembe jött egy könyv, amiről te jutottál eszembe. – Ne egy város szerte hírhet nőcsábászról szól, aki magaskorát meghazudtolóan koslat minden szoknya után! Gusztáv Tompa tekintete egyszerre huncutól csillant. Egy idős könyvkereskedőről, aki végig látogatja az összes helyszínt az olvasmányaiból. Gusztáv kicsit feje húzódkodott az ágyban, nem egy könnyen sikerült, testét mutatta. A világ utazót látott bennem? Jelzem, ha ki kell mennem a vécére, annak érzem magam. Megértő meleg mosolyt küldött Carl felé. Te sem bírod megtagadni a könyváros énedet egy percre sem, igaz? Sose kérdezel, hogy létem felől, hanem folyton csak könyveket ajánlasz. Így tanultam tőled. Carl visszaadta Gustávnak a kincses szigetet. Talán a Stevenson regénnyel rá lehetne venni az új gyakornokunkat az olvasásra. Sabine mesélt róla, Leona neve, ugye? Te biztos rég találtál volna neki való könyvet. Az ilyen esetek is mutatják, mennyire hiányzol nekünk, Gusztáv legyintett. Sabine egyszer még messze felülmúl engem. Karl hirtelen úgy érezte, rosszul ül a széken, ide-oda csúszkált, hogy kényelmesebb helyzetet találjon. Nem talált. – Kínos a téma! – Akkor bizony te vagy a szavár, somolygott Kusztáv. – Tudom, hogy nem hiszed el nekem, de Szabine nagyon kedvel, csak nehezen érezteti. – Én is őt, hiszen a lányod. – Neked meg a főnök asszonyod. – Úgy van, tehát munkaköri kötelességem kedvelni őt. Meg kell értened, hogy egész egyszerűen újítani, jobbítani akar. – Ez a fiatalság előjoga. – Gusztáv simítgatta a takaróját. – Meg ki kell állni magáért, a többiek előtt is, főnökké nem mutathat gyengeséget. – Gusztáv kicsit előrébb hajolt és simogatóan halkra fogta a hangját. – Megígérte nekem, hogy te addig szállítasz ki könyveket, ameddig csak akarsz. – Köszönöm mondta Karl, és inkább félrefordult, nem akarta mutatni Gusztávnak mennyire szívügye a könyvkészbesítés, ám bár ezzel Gusztáv tökéletesen tisztában volt. Mindig is féltékeny volt rád egy kicsit, folytatta Gusztáv, mert te született könyvkereskedő vagy, ő meg nem az. Ebben történetesen tévedett. A lánya mindig is a saját modern módszerei tartotta magasabb rendűnek, és mindig is érezte, hogy apja mélyen a szívébe zárt a kárd irigyelte kár hozzáértését, de ezt a szeretetet még annál is jobban. Az emberek megbíznak benned, mondta Gusztáv. Egy könyvkereskedőnél ez a lényeg. Ha te ajánlasz valamit az ügyfeleknek, nemhogy remélik, egyenesen biztosak abban, hogy tetszeni fog. És ha mégse tetszik, bennük van a hiba, sohasem benned. És Gusztáv kacsintott. Én vagyok itt azért, hogy felvidítsalak, nem pedig fordítva. – mondta Karl. – Jobban csinálom, tehát az én dolgom. Karl elérkezettnek látta az időt a kis kvízre, merre minden alkalommal sort kerítettek, csak a téma volt mindig más. – Melyik a legjobb öt könyv kedélyjavítónak? Gusztáv elsorolta, aztán Karl is a sajátjait. Kitárgyalták a könyvek erényeit és gyengéit, a férfi és női szerzőket, aztán a legjobb öreg otthonban játszódó könyvek kerültek terítékre – ez kicsit fogósabb kérdés volt, de nem vallottak szégyent. Kár kijelentette, hogy Gusztávnak vissza kellene jönnie a könyvesboltba, ha csak heti pár órára is, és Gusztáv túl sokat nevetett, egy ponton elfogyott a szuflája. – Úgyse lehet, te is tudod – mondta Gusztáv. – Vén detektoros rádiók vagyunk, ha mi időnk lejárt. Amíg meg nem hibásodunk, észesen vesszük, hogy pótalkatrészt hozzánk már nem kapni – mintha ezzel a bölcs mondással az egyik üdvözlő kártyánkról léptél volna le. Bóknak veszem, azokat viszik, mint a cukrot. Gusztáv nehezen lélegzett. Muszáj kicsit aludnom, hogy a bőröm visszanyerje hamvasságát. Elakadt a szava. Arcán fájdalom tükröződött, mint valami bántóan rikító szín. A beszélgetésnek ezen a pontján mindig ugyanazt a kérdést tette fel Gusztáv. Most nagy levegőt vett hozzá, és remegett a hangja, amikor kimondta. Látlak, megint jövő héten? Hát persze. Kedves, hogy ezt mondod. Még jó sok évig fogok járni hozzá, te is tudod. Gusztáv bólintott, és félrefordult. Légy jó, főnök! Köszönt el Karl, és búcsúzóul megérintette Gusztáv csonsovány felkarját. Légy jó! die Stern uns.